Bai, e, bueno, zuk esan bezala, ostiralean mailaketa proba eguna edo izango dugu, bertan, e, bueno, ba, gurekin aritu ez direnei, hainbat, eh, e, proba egingo diegu, eta hartara ikusiko dugu, ba, bueno, zein kaldetan edo e, txertatu. Eta eskaintza, bueno, ba, bada eskaintza arrunta, hau da, ba, euskaldun arruntzetako arruntetako taldeak badira, badira e, titulua eskuratzeko, E, taldeak ere, ba, bai goitzez, bai arrats e, e, arratxpartean ere bai. E, autoik askuntza ikastaroak, e, urtetik urtera arrakazta e, handiagoa dutenak, ba, intzutzen ere, e, jendeak gero eta zailtasun e, handiagoak dituelako, ba, bertaratzeko, klaseratzeko. Eta, bueno, iaz e, abiatu genuen ekimen berri bat ere, eta da, merkatari begirako eskaintza. E, Hau eguer da, e, izan ere mercatariek, e, bueno, basarri zailtasunak izaten dituzte talde arruntetan aritzeko, eta pentsatu genuen, bueno, ba, e, irunen, bueno, ba, mercatari asko dagoen ez, haintzat e, harteko e, jendea zela, eta orban, bueno, ba, ginen talde bat sortutzen, eta espero dezagun, ba, aurten ere, indartzea. Eta berrikuntza gixara ere, ba, beste urte batetan bezala, xe, saiatu gara, ba, mintza taldeak ere sustatzen. E, gero eta gehiago eskatzen digu jendeak ba, mintzarako espazio edo aukera hoiek edo e, irekitzeko eta bono ba, aurtengoan e, soilik mintza lantzeko e, taldeak ere ba, bueno, sortu nahi genituzke. eta hori da gutxi gorabera daukaguna guzti ere gogotsu eta eta jendea hartzeko, ba, gogoz, zehia Noske baietz, gogoratuko dugu, bueno, ba, aekan izan emateko, bide egokiena zein da, bon, telefono zenbakiak zenbakiak badugu, eta gogoratuko dugu, bederatzi lau iru, irurogeita bi, larogeita sortzea hori eta malau, edota... Mm -hmm. Zuzenean, e, zuen e, zea, egoitzara jo, e, joan da. Horri da, bai, uhum. bertara etorreta, eh? Honena, bueno, informazio esketa jakina, ba, ba, deituta primeran, ez da, baina, e, e, bueno, beti ere zuzeneko informazio eskuratzea, ba, izaten da honena, eta matrikula bera egiteko ere, e, bertaratu, bertaratu bertara egin behar da. Eta, eta bai, ementxe, eh? goizeko amarretatik ordu biakarte hemen gara, eta ratxaletan, bostetatik e, zazpiterriak arte, bai, bai ba, ongi, eh? animatuko ditugu entzuleak, eh, Merkatari merkatarik eh, baita ere, eh, noski badakigugu, e, entzuleak ditugula baita ere, ba, eskualde hontako hainbat ostatu eta dendetan animatzen ditugu Orida. bai euskara ikasteko, aukera ba, Ezin ezinobean baita, eh, sea, aikan. Esta. Horria. Bueno, ba, enara ezaki zerbait gehiago eitzeko duzun. Bai, bueno, nik besterik gabe hori bat duda mudan dagoena edo, edo talantzati dagoena animatu nahi nuke eh? ba, prozesua hasiera hasieratik ikasturte hasieraziratik az dean eta, eta anima da dila azkenean eh, bueno, ba, esfortzua egin behar den arren, ba, bueno, placezerra ere badelako eta, eta ondo pasatzen dugulako. Eh? Eta bueno, ba, animatu nahi nuke eh, bat ba, pertsona oro eh? Gerturatu da dila aekara, Osongi guztiak eh bagon horrekin gelditzen gara eskermila enara gurean izategatik ahorko Itzuei aita